29. fejezet A magyar király esküvőjének előkészületei Európa minden urát beszéltették. Mindenki tudta, hogy Ferrante király 200 ezer dukát hozományt ad a leányával, pedig 170 ezer aranyat készpénzben, 30 ezeret ékszerekben. Holott idősebbik leányának, Eleonórának, akit Ercole Estei herceg vett feleségül, csak 80 ezret adott, abból is visszaalkudott 20 ezret. Tavasszal már gyülekeztek Budán azok a főpapok és főurak, akit vagy a mennyasszonyt hozó küldöttségben voltak résztvendők, vagy arra szemeltek ki őket a király, hogy ehhez vagy ahhoz a fejedelmi udvarhoz lakodalmi meghívót vigyenek. Külön-külön ment meghívót vinni a német-európai birodalom minden fejedelemségéhez, Kázmér lengyel királyhoz, Ulászlóhoz, Merész Károly burgondi herceghez, az előkelőbbi birodalmi városokhoz, az olasz fejedelmekhez. A mennyasszonyért induló küldöttség élére a boroszlói és a váradi püspököket tette a király. A két egyházi férfiú mellett szükség volt egy olyan világira, aki odalent Nápolyban a király nevében, mint jelképes vőlegény lép az oltár elé. Mátyás erre unokafivérét kérte fel, dengelegi Pongrász János erdélyi vajdát. Másik unokatestvére, Geréb Péter felső sziléziai főkapitány, szintén részt vett a küldöttségben. Aztán Gróf Szentgyörgyi János és Gróf Szentgyörgyi Péter, Gróf Frangepán Bernáth nem különben, akit nem is lehetett kihagyni, mert a felesége Aragóniai Aloizia volt, a Beatrix rokona, anyja pedig este hercegnő. Rozgonyi László, Drákfi György, Pető, Telegdi, just Túróci, Bánfi, Székely, Csupa Délceg, jókiállású magyar úr. A csefőrendek közül János, Ratibori herceg. Miklós Oppelni herceg és Sternberg János gróf ment a küldöttséggel, azon kívül Henrik Münstenbergi herceg, a boldogult gírzsik fia. Mindegyik úrnak fényes kísérete is volt, s mikor a küldöttség végleg megalakult, több lett 750 embernél. A küldöttség saját zenekarral utazott, és még bohócokat is vittek, akik rikító, tarka köntösben mutatványokat műveltek, ha a díszes sereg városokon haladt keresztül. De még ezeknél is nagyobb feltűnés keltésére volt hivatva az a húsz előkelő török akik keleti díszruháikban gyanánt haladtak a menettel. Júniusban indultak el. Az úti tervet a két udvar közösen úgy állapította meg, hogy a küldöttség szeptember elején érkezik Rómába, és decemberre térnek vissza az új magyar királynéval. Hat hónapig várta Beatrix hercegnőt a király. Hat hónapig minden államügy másodrendű dolgává süllyett, az első az esküvő előkészítése maradt. Minden aprósággal maga törődött, az ünnepségek legkisebb részetét is maga vitatta meg. A budai királyi palotában a munkások százai dolgoztak, s éppen ilyen serény munkafolyt lent székesfehérvárott, mert az ünnepségrendje szerint a mátkapárnak ott kellett először találkoznia. Hat hónapon át nem volt nap, hogy a lakodalommal kapcsolatban valami fontos dolog ne történt volna. Kivált a meghívottak különböző értesítéseiben. Volt, aki tüntető nyájassággal jelentette be eljövetelét, volt, aki átlátszó kifogásokkal mondott le, Fridrik is lemondott, Kázmér király is, Hulászló is. A bajor hercegek, a pfalzi választó, a választó. A Dózse csak követekkel szándékoztak magukat képviseltetni. De személyes megjelenésüket jelentették be új laki Bosnyák király, a Legnitzi herceg, Kristóf Bajor herceg és mások. Boroszló három tanácsul utazását jelentette. Rengeteg főúri vendégig érkezett Sziléziából, Lengyelországból, Morvaországból, Csehországból. Egy novemberi napon Hunyadiné útra kelt a szlavóniai határ felé. Úgy beszélte meg fiával, hogy a határon ő fogadja a királynét. Bánfi Miklós, Pozsonyi gróf és főpincemester kísérte húsz előkelő nemesi hajadon egyforma díszruhában s a kellő fegyveres csatlósok serege. Ekkor már kezdtek érkezni messze földről a vendégek. Az ünnepségek tulajdonképpen meg is kezdődtek. Délben is este is fényes étkezések folytak, a király minden vendéget külön kihallgatáson fogadott. December 7-én a király kitűzte másnapra az ünnepélyes indulás óráját. A királyi palota udvarán gyülekezett a vendégsereg. A király, kísérete és vendégei díszes szánokba ültek. A kapun túl ezres lovas csatlakozott hozzájuk. Szép idő kedvezett az utazásnak, Kemény hideg, de ragyogó napsütés. Másnapra megérkeztek a koronázó városba. Itt már várt a hírnök, akit a Slavon határról előre szalajtottak, a királyné uton van és pontosan fog érkezni. Mátyás minden késedelem nélkül kiment a város határába, hogy ellenőrizze, minden rendben van-e az ünnepélyes találkozásra kitűzött helyen. Ott állott a három hatalmas sátor. Középen a bíborszínű, aranyrojtos. Ez előtt 12 vég égszínkék posztó hosszú szőnyeggyanánt leterítve a hóra. A sátrak háta mögött két óriási mágia, egyelőre gyújtatlanul. Festett szölpöket összekötő bíborzsinórok jelölték az egyes küldöttségek helyét. Minden a helyén, minden pontos és várakozó. Aztán visszament a városba, és személyesen nézett meg mindent. A székesegyház díszítéseit, a Beatrix előkészített szállását, a menet számára fellobogózott útvonalat. A késő éjszakai órákig tanácskozott mértolságokkal, mesteremberekkel, követekkel, az emberek hosszú sorával. Rövid alvás után már hajnalban talpon volt. Még egyszer maga akart mindent látni, hogy az ünnepséget a legcsekélyebb hiba se zavarja. Most már óránként érkeztek a fullajtárok, jelentvén a közeledő menet egyes állomásait. És elérkezett az óra, mikor az egész zíszes tömeg elindult a várostól félmérföldnyi távolságban kijelölt helyszínde a sátrakhoz. A mágiák most már hatalmas lánggal lobogtak és recsegtek. A katonák alig tudták üresen tartani az útvonalat a beérkezendő menet számára, akkora volt a tolongás. Végül vágtatva jött a legutolsó lovas hírnök, jönnek. Mátyás leszállott lováról. Az előkelőségek a kijelölt rendben állottak fel mellette. Jobján a bosnyák király, és a külföldi követek, balján a nádor, s a többi világi és egyházi méltóság. Közvetlen mátyás előtt a nádor fia, az ifjú guti ország, kezében a mesztelen királyi karddal. A hó ritka hullott. Egyszerre halhatóvá lett a nászi közeledése. De az éljenzés elnyomta ezt a zajt. Gróf Bánfi Miklós volt az első, aki látható lett. Feltűnt az égszínkék posztó legvégén, kardosan, díszruhásan, kezében feltűnően nagy virágbokréta. December közepén élő virágokból. A bokrétáról aranyfonálon gyémán gyűrű, függött, köve Magyarónyi. A gróf megállt a király előtt, és tisztelgett. Magyarország és Csehország felségös királynéja ez virágokat hódulatul s szeretető küldi felségös férjének. Mátyás kezébe vette a bokrétát, de csak futó pillantást vetett rá. Mert a kék posztó végén most tűnt fel felesége jobbján Hunyadiné, balján Dengelegi Pongrász János erdélyi vajda, mögötte a húsz magyar nemes kisasszony, s aztán a beláthatatlan kíséret tömege. A király ugyanolyan gyorsaságot tartva, ahogyan azok közeledtek, megindult felesége felé, hogy az udvari előírás szerint pontosan a futószőnyek közepén találkozzanak. Csak ugyan szép, a király kacagó lélekkel, csak ugyan nagyon szép. Egymáshoz értek. A királyné megemelte hosszú szoknyáját, hogy letérdeljen koronás ura előtt, ő azonban megfogta és felemelte. Áveregina, mondta neki, és mélyen, kutatóan a szemébe nézett. A szép pár szabadon bátran felelt a pillantásra. Áverex, felelte Beatrix. Mátyás kezet csókolt anyjának. Aztán megfogta hegyével Beatrix jobb kezének újbegyeit és magasra emelte, így vezette be a sátorba. Mögöttük léptek be Hunyadiné, a nemes szüzek, az idegenkövetek, a királynét kísérő előkelőségek, a bosnyák király és Gabriele az egripüspök. Felállottak félkaréban, középretessékelték a királynét az egripüspök kiállott elébe. Arrivata, serenissima Regina Beatrice. Az egri püspök, olasz ember, olaszul szólott a magyar királynéhoz, aki félig olasz volt, félig spanyol. Röviden szólott, ahogy a király előre meghagyta neki, biztosította az egész ország rajongó szeretetéről. A királyné latinul válaszolt. Formás mondatokat mondott, természetesen, a lámpoláz minden nyoma nélkül, Közvetlenségén semmi sem árulta el a betanultságot. Mátyás gyönyörködve nézte és hallgatta. Szíve majd kiugrott örömében. Még két szónoklaton kellett túlesni. Előlépett a falzi követ, kimentette a meghívott fejedelmek távolmaradását és egész Európa szerencsek kívánatait fejezte ki. Erre a királyni egy lovagja válaszolt urnője nevében. Abban a pillanatban, mikor befejezte, a sátornyílásban álló tiszt felemelte a kezét. Kint harsánk szó meg, majd rákeszte az udvari zenekar. A királyi pár kilépett a sátorból. Künt már lovaik várták őket, de esszes, mint dulakodás és rendetlenség. A sokaság megbontotta a rendet, és rárohant a kék futószőnyegre. Tépték, szaggatták a posztót, mindenki emlékeket akart belőle. Az alabárdosok már ütésekkel igyekeztek rendet tartani. A király ráncolt homlokkal pillantott oda. – Szentrei veniciáni! – mondta nevetve a királyné. S mikor nyerekbe ültek, a király kérdő pillantására fesztelenül, nyájas társalgó hangon mondta el, hogy a velenceiek akik menetéhez csatlakoztak, az úton igen zabolátlanul viselkedtek, és mindig rendetlenséget csináltak. Úgy beszélt a királyné, mintha évek óta ismerte volna férjét, közvetlen volt, nyugodt és vidám. Az ólova hófehér volt, a királyé barna mén. Mind a kettő szelszáma színarany, arany, mind a kettő tarkóján rengeteg drágakő. Megindultak egymás mellett. Körös-körül az örvendező sokaság. Beatrix nyájas mosolyjal integetett jobbra balra. Mátyás figyelte, hogy a felesége hogyan üli a lovat. Nem ült-e rosszul? – Királyné! – szólt olaszul. – Kimondhatatlanul boldog vagyok, hogy megjöttél. – Én is szívből örvendek. Milyen kedves hozzám a te néped, nézd, mennyire örülnek. – Most már a te néped is. Meleg szívű, nemes nép! Nagyon megfogod szeretni! A város kapuja elé érkeztek. Nagy sereg pap várt ott a kapuban. A zenekar elhallgatott, és a papikar Szent Zsoloszsmába kezdett. A királyi pár leszállott. Hat karinges pap vállán hozta az üvegfalú, vadonatúj aranyszekrénybe helyezett Szent jobbot. Püstölővel tömjéneztek előtte. Mátyás és Beatrix letérdeltek a havon terített keleti szőnyegre. Aztán felálltak. Baldahin került föléjük, lovaikat elvezették. Most már nem lehetett beszélgetni, lassan lépdelve haladtak a szent jobb után, Mátyás levette kócsagos drága kövess üvegét. Más karinges papok már szent erekéket is vittek. Ahogy a bazilikához közeledtek, onnan már zúgott az orgonaszó. Beléptek, Beatrix kissé világias érdeklődéssel nézett körül, a falakon a győzelmes csaták martalékul ejtett pajzsai és zászlói sorakoztak. Két trón állott az oltár mentén, bal felül a királyé, jobb felül a királyasszonyé. Elváltak, és Kiki elfoglalta helyét. Így hallgatták végig a tedeumot. A mise befejeztével a bazilika előtti téren következtek a bemutatások. A rengeteg ember elhelyezkedett az előírt sorrendben. Előbb Mátyás mutatta be az ország nagyjait és a külföldi vendégeket feleségének, majd pedig Beatrix mutatta be neki a maga kíséretét. Legelőször Aragóniai Francesco herceget, testvércsét. Ez 14 éves fiú volt, jókedvű és kisészeles. Egyszerűen sógor a nyakába ugrott, megölelte és hevesen többször is megcsókolta. Piano, piano, hallatszott egy udvari ember ilyet intelme. Ezt is bemutatták, Rutélio Zenó volt a kis herceg nevelője. Aztán bemutatták Roverella jeruzsálemi lovagot, a volt nuncius fivérét, aki mint Beatrix orvosa érkezett. Cristoforo de Bianchi lovag a ferrarai herceget képviselte, Francesco Bandini de baroncelli lovag a firenzei herceget, és így tovább és végül sor egy termetes, büszke asszonyságra, akinek Nardella volt a neve, és mind gyermekkori dajkája jött a királynéval. Férjét is magával hozta a dajka, Szabatino Viola nápoi polgárt, ezt is bemutatták. Ez a pár volt a leggőgösebb az egész társaságban. A bemutatási ceremónia végével az előre megállapított műsor azt írta elő, hogy a királyné visszavonul lakására és kipiheni az utazás fáradalmait. Másnapi miséig nem is látja a királyt. Másnap a templomban tizenkét lépcső magasságú trónt állítottak a királynénak. A lépcsőfokokat aranyszőnyek vette. Hunyadinék is kísérte fel erre a trónra. Beatrix aranyjal átszőtt piros ruhát viselt, fölötte hasított újú olaszos sejempalástot haja kibontva hullott hátára, két sor igaz zöngyöt fűzött bele. Mikor a koronázó misében magára a szertartásra került a sor, a karinges papuk egy kárpit mögé vezették, amelyet az oltár mellett állítottak fel. A kárpit mögött a királyné átöltözött. Aranyszövésű, piros koronázási palástot borítottak rá. Az oltár másik oldalán hasonlóan magas trónon ült a király, fején a szent koronával, vállán a szent palástal. A veszprémi püspök ekkor intett a bosnyák királynak. Új mint hűbéres fejedelem, az országalmát és a jogart kezében tartva, a király elé járult és meghajtotta magát. Mátyás lejött a trónról, és az oltár elé állott Beatrix jobbja felől. Mind a ketten letérdeltek. A püspök megáldotta őket, aztán felolvasta a latin eskü mintát. A királyné a kezét a bibliára téve elmondta az esküt. A püspök latin szöveget mormóva megkente Beatrix karját és vállát. Most a nádor, aki oldalt állott, harsány hangon elkiáltotta magát. Király! Akarod-e, hogy a királyné megkoronáztassék? Akarjuk! Felelte Mátyás. A korona odakerült került Beatrix szép fejére.